الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ذو لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد إخوة ونطوان ونطوان مسلمين مسلمات ينجي رحمة الله سكليا Uh, bertemu kita pada malam ini uh, dalam suasana uh, bulan Ramadhan semakin hampir, uh, justru uh, diadakan uh, kuliah pada malam ini sebagai uh, persiapan dan persediaan untuk kita menyambut kedatangan uh, bulan uh, yang mulia, uh, insya Allah tidak lama lagi. Maka kita teruskan uh, bacaan dalam buku 80 hadis puasa Ramadhan. Dan boleh kita lihat di halaman 17. al atau halaman yang ke-18. Perbahasan mengenai hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Pintu syurga ar -rayyan. Daripada Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Riyyan yadkhulu minhu as saimun yawm al-qiyamah لا يدخل منه terdapat sebuah pintu yang dinamakan ar-rayyan orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat tidak ada orang, -orang lain yang dapat memasukinya kecuali mereka Dikatakan di manakah orang-orang yang berpuasa Lalu mereka pun bangun Tiada orang-orang lain yang akan masukinya selain mereka Setelah mereka masuk Pintunya akan dikunci Tiada siapa yang akan dapat masuk melaluinya Hadis sahih, Bukhari dan Muslim Kemudian hadis yang ketujuh Pintu-pintu syurga Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mahfumnya, barang siapa melaksanakan dua kebaikan dari jenis yang sama pada jalan Allah Maka dia akan diseru dari pintu-pintu syurga Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan Barang siapa terdiri daripada kalangan ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat Barang siapa terdiri daripada kalangan ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa terdiri daripada kalangan ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Barang siapa terdiri daripada kalangan ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar al-Siddiq r.a bertanya, Wahai Rasulullah, dia adalah atas orang yang dipanggil dari pintu-pintu ini sebarang kesukaran. Adakah mungkin seorang itu dipanggil dari semua pintu-pintu ini? Baginda s.a.w menjawab, Ya dan aku berharap engkau salah seorang daripada mereka. Hadis rakyat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-8, puasa adalah perisai. Dari Farid bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami: Ya ma'ashar al-shabab, man isttta'ah minku, man isttta'ah alba'ah, faliyta zowj. Innu aghzul al-basar, wa'ahsanul al-farj, wa'ahsanul al-farj. Wman lam isttta'ah falihi bil saum, fainnu lahul wija. Wahai para pemuda. Barang siapa mampu berkahwin maka hendaklah dia berkahwin kerana ia lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Namun barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa kerana ia adalah penahan baginya. Hadis Raya Bukhari dan Muslim. Kita lihat bagaimana dalam hadis ini penjelasan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa dia. Adalah penahan, ya, adalah penahan dan pengekang uh, gelojak nafsu uh, syahwat. Maka disarankan bagi uh, golongan pemuda, ya, uh, yang tidak mampu, yang masih, yang belum bersedia untuk berkahwin, untuk mereka memperbanyakkan uh, puasa agar dapat mereka pelihara uh, diri mereka daripada hal-hal uh, maksiat. Lihat hadis yang ke-9 kegembiraan buat orang yang berpuasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berkata kullu 'amal ibni adam lahu illa as-siyam. Semua amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Ia adalah untukku dan aku akan memberikan ganjarannya. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau kasturi. Orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan. Dia bergembira apabila dia berbuka dan apabila bertemu Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya hadis dari Bukhari dan Muslim kita lihat bagaimana dalam hadis ini Allah subhanahu taala mengatakan Allah menghususkan Allah menghususkan ibadah puasa untuk dirinya dan boleh kita faham atau sebelum itu kita kata jangan kita salah faham ketika mana dalam semua ibadah yang hendak dilaksanakan perlu dilakukan atau disyaratkan Tidaklah dilakukan kerana Allah untuk Allah, ya. Tinggal lagi bagaimana dinyatakan dalam hadis diskusi ini. Apabila Allah kata, semua amalan ada-ada untuk untuk dirinya kecuali puasa, ia adalah untukku, ya. Jangan kita salah faham bahawa ibadah-ibadah lain bukan untuk Allah dan sumpahnya, ya. Malah kita menegaskan semua ibadah yang dilaksanakan Uh, adalah perlu untuk Allah Kerana Allah Ikhlas kerana Allah Maka Apa yang dapat difahamkan daripada hadis Ini Keistimewaan yang Allah berikan bagi uh, Ibadah puasa Ya berbanding Ibadah-ibadah uh, yang lain Dan antara sebab mengapa Diberikan keistimewaan tersebut Antara jawapan yang diberikan oleh para ulama ini ialah kerana ketika mana ibadah-ibadah yang lain boleh dilihat oleh manusia, ibadah-ibadah yang lain boleh dilihat oleh manusia, ya seperti salat, zakat, baca Al-Quran dan sebagainya. Ibadah ini boleh dilihat oleh manusia manusia yang lain berbanding dengan ibadah puasa itu dalam keadaan seorang itu menahan diri dia dari permakan minum. Yeah. Dan orang lain Dia tidak dapat tahu secara pasti bahawa uh, Seseorang itu berpuasa atau tidak Dalam keadaan barangkali uh, Dilihat orangnya berpuasa tapi sebenarnya tidak Atau dilihat orang itu uh, Dia uh, tidak berpuasa tapi sebenarnya dia berpuasa yeah. Nak mengatakan bahawa Ibadah puasa Memang dia di dia adalah ibadah yang tersembunyi. Ya, boleh kita katakan dia adalah ibadah yang tersembunyi. Dalam kerana sepanjang hari itu orang itu dia menahan dirinya daripada makan minum dan hal-hal yang membatalkan uh, puasa dan tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Jadi yang mengetahui bahawa dia benar-benar berpuasa melainkan Allah Subhanahu taala. Kemudian kita lihat hadis yang ke-10 waser rukun Islam keempat Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata Nabi SAW bersabda Dunyal Islam ala khams shahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammedan rasulullah wa iqamus salah wa itai zakah wal haj wa Islam dibina atas lima perkara Teresaksi bahawa tiada sembahan kecuali Allah. Dan bahawa Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Mendirikan salat. Menunaikan zakat. Menunaikan haji. Dan berpuasa di bulan Ramadhan. Hadis Raya Bukhari dan Muslim. Mungkin ada yang perasan dalam lafaz hadis ini. Bagaimana didahulukan ibadah haji sebelum. Ramadan sebelum puasa Ramadan demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Memang tidak dinafikan ada dalam riwayat yang lain didahulukan puasa Ramadan atas ibadah uh, haji dan ya rata-rata uh, ulama mereka meletakkannya sedemikian. Ya mereka menyusun rukun Islam lima perkara dengan didahulukan Puasa Ramadan sebelum ibadah Haji. Ini dengan kata lain ibadah Haji ya uh, diletakkan pada rukun yang kelima seperti mana dalam uh, uh, riwayat. Ya. Cuma nak kata bahawa riwayat yang disepakati oleh kedua imam Bukhari dan Muslim adalah seperti yang tuan-tuan uh, uh, lihat. Ya. Tinggal lagi perawi itu dia di seperti mana yang dia dengar. Ya baik dan dapat dilihat dalam hadis yang ke-10 ni bagaimana uh, dibina rukun Islam itu nak kata bahawa rukun Islam itu dia dibina di atas nas ya sandaran nas hadis ya yeah. uh, dan hadisnya seperti yang tertera uh, di hadapan kita sama sekali rukun Islam itu bukan daripada ijtihad ulama dan sebagainya tidak bahkan dia sabit dalam uh, hadis ya yeah. Kemudian salah satu daripada rukun uh, Islam ni memperkara ini ialah uh, ibadah puasa uh, menunjukkan bahawa ibadah puasa Ramadan ini dia adalah satu kefarduan, dia adalah satu ibadah yang wajib uh, di, dilaksanakan secara bersungguh-sungguh sama sekali seorang itu tidak boleh uh, ber, berwenang-wenang ya yeah, dalam melaksanakannya bersikap acuh tak acuh ya. Yeah dan sebagainya perlu dilaksanakan uh, seperti mana yang diwajibkan kemudian kita lihat hadis yang ke-11 sejarah penyariatan puasa daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata mafumnya kaum Quraisy berpuasa pada hari Ashura pada zaman jahiliyah lihat tuan-tuan Barangkali, uh, ramai yang tidak sedar akan hal ini. Aisyah menjelaskan, kaum Quraisy. Kaum Quraisy orang, orang kafir, uh, Mekah. Mereka berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura pada tanggal 10, Muharram, ya. Yeah. Kaum Quraisy berpuasa pada hari Ashura, pada zaman Jahiliyah. Yang ini, uh, sebelum kedatangan Islam lagi, ya. Yeah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya berpuasa pada hari itu sehinggalah puasa Ramadan difardhukan. Ini menjelaskan kepada kita tentang peringkat-peringkat pensyariatan puasa Ramadan. Yang mana kita maklum insya-Allah bahawa syariat Islam turun secara berperingkat dan bukan ya secara sekaligus. Malah fokus utama dakwah Risalah Islam sepanjang di Mekah ialah pada pemantapan akidah. Ya, uh, tinggal lagi. Ya, uh, dinyatakan di sini pada mulanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya berpuasa pada hari itu. Ini pada awalnya tidak ada kewajipan puasa Ramadhan. Ya, tidak ada kewajipan puasa pada Ramadhan. Sebaliknya pada pada peringkat awal umat Islam diwajibkan berpuasa pada hari Ashura itu pada peringkat uh, mulanya, ya. Yeah. Uh, sehingga pada peringkat yang berikutnya dimansuhkan kewajipan berpuasa pada hari Ashura itu dan disyariatkan puasa Ramadan. disyariatkan pun pada peringkat yang kedua ini belum lagi dipardukan puasa Ramadan itu. Sebaliknya disyariatkan, disyariatkan dengan erti kata dianjurkan. Justru, barang siapa yang ingin berpuasa boleh, barang siapa yang tidak uh, tidak mau berpuasa terserah kepadanya. Sehingga datang pada peringkat yang uh, berikutnya, ya, apabila dimansuhkan pilihan tersebut dan diwajibkan uh, puasa Ramadan, ya. Uh, seperti yang kita lihat uh, pada hari ini, manakala puasa Ashura, ya, yeah, uh, uh, menjadi uh, sunat, ya. Yeah. Baik, maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mahu berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa, dan barang siapa mahu berbuka, maka dia boleh berbuka ya yani ini merujuk kepada puasa Ashura ya yang telah di setelah dimansuhkan uh, kewajipan berpuasa padanya pada peringkat awalnya hadis dari riwayat bukhari dan kita lihat hadis yang ke-12 puasa yang difardhukan daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu beliau berkata Mafumnya seorang arab badwi yang kepalanya berdebu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, habarkan kepadaku salat apakah yang Allah fardukan ke atas diriku. Baginda SAW menjawab, salat lima waktu sehari semalam, melainkan jika engkau mahu melakukan salat sunat. Orang itu bertanya lagi, Habarkan kepadaku puasa apakah yang Allah fardukan ke atas diriku. Baginda s.a.w. menjawab puasa di bulan Rababar. Melainkan jika engkau mahu berpuasa, sunat. Dia bertanya lagi, khabarkan kepadaku zakat apakah yang difarduhkan ke atas diriku. Maka baginda pun menjelaskan kepadanya mengenai syariat Islam. Dia berkata, Demi Tuhan yang memuliakanmu, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi daripada apa yang telah difarduhkan ke atas diriku. Rasulullah SAW membalas, dia akan berjaya jika dia berkata benar. Atau dia akan masuk syurga jika dia berkata benar. Ya, hadis ayat uh, Bukhari. Lihat uh, bagaimana lelaki Arabi ini, lelaki yang tinggal di Padang Pasir ini secara nomad, bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang wajib atas uh, dirinya. Maka Rasulullah menjelaskan tentang ya, kewajipan salat fardu, lima waktu, kewajipan uh, puasa di bulan Ramadan, ya, uh, kewajipan zakat. Ya. Kemudian, lihat jawapan balas yang diberikan oleh laki Arab itu. Dia mengatakan, Demi Tuhan yang memuliakan engkau, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi daripada apa yang telah difardhukan ke atas diriku ya boleh tuan-tuan gariskan jawapan uh, lelaki Arab itu ya uh, jawapannya reaksi dia uh, menarik uh, bagaimana dia bersumpah bahawa dia akan berpada-pada dalam beramal ya ini dikategorikan eh uh, muqtashid. Dikategorikan orang yang muqtashid, orang yang berpada-pada dalam beramal. Berpada-pada ini dia sekadar melaksanakan apa yang wajib, di samping menjauhi apa yang haram dan dia dia tidak akan uh, dia tidak akan apa? menambah dengan ibadah-ibadah sunat. Ya. Yeah? Dia kata apa? Aku tidak akan menambah sedikit pun, apa menambah sedikit pun di sini? Jangan salah faham. Bukan menambah sedikit di sini maknanya berbuat bid'ah. Tak. Tapi menambahnya dengan ibadah-ibadah sunat. Dia aku tidak akan menambah ya, dengan ibadah-ibadah sunat. ya Dalam masa yang sama, aku tidak akan mengurangi daripada apa yang telah dipardukan. Sebab kalau, kalau tambah benda ibadah sunat, itu sunat. Tapi kalau mengurangi daripada apa yang fardu, itu haram. ya. Maka dia bersumpah dia tidak akan tambah dengan ibadah sunat. Dalam masa yang sama, dia tidak akan kurangkan apa yang telah difarduhkan, ya dan tambah lagi menarik, tuan-tuan apabila Rasulullah SAW membalas, menjawab dia akan berjaya jika dia berkata benar ya, dia akan berjaya lihat, Nabi uh, menjanjikan kejayaan bagi lelaki Arab itu cuma, ada, ada dengan syarat dengan syarat jika dia berkata benar ya, jika dia berkata benar jika dia berkata benar apa di sini, tuan-tuan Ya. Boleh kita kata ya, Dari surut Dia tidak akan menambah ya, Dan lebih penting lagi Dari surut dia tidak akan mengurangi ya. Dia tidak akan mengurangi daripada Perkara-perkara yang fardu itu ya. Maka dalam keadaan itu dia akan berjaya ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita Bagaimana ya, Dalam ibadah-ibadah ada perkara-perkara yang uh, diwajibkan dan dalam masa yang sama ada perkara-perkara daripada ibadah yang sama, daripada jenis ibadah yang sama yang disunatkan. Maka kesudahannya, apa yang wajib itulah yang wajib. Yeah? Manakala ibadah sunat sama sekali dia tidak boleh dianggap sebagai wajib. Yeah? Dia Mana yang sunat, dia akan uh, kekal uh, sunat. Yeah? Dan seperti mana adalah definisi ibadah sunat tu apa? Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa tuan-tuan? Kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya. Maka itulah realitinya, ya. Itulah realitinya, ya. Bahawa apa yang wajib ialah sekadar mana yang diwajibkan oleh syariat, ya. Baik. Cuma boleh kita uh, tegaskan bahawa ini ini jawapan yang diberikan oleh lelaki arabi itu ya dan kita insyaallah sedia maklum tentang uh, sifat orang arabi ya yang uh, di, diselubungi boleh kita kata ya, yang diselubungi sifat keras dan kasar ya orang arabi orang yang tinggal di pedalaman jauh daripada penempatan dia memang ada kecenderungan itu ya bersifat keras dan kasar Ya, dan uh, perkara itu dapat kita lihat dalam jawapan yang yang dia itu. Bagaimana dia bersumpah dia tidak akan menambah dengan ibadah sunat sekali dan tidak akan kurang, uh, kurangkan benda yang benda yang wajib. Ya? Tidak dinafikan bahawa apa yang uh, jawapan yang diberikan itu di, di, diperakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, uh, dan kita memahaminya. Ya. Kita memahami jawapan uh, yang diberikan itu. Tinggal lagi dalam masa yang sama, kita ambil maklum bagaimana dengan sikap para sahabat yang lain. Adakah sedemikian? Jawapannya tidak, sama sekali. Para sahabat, adakah mereka muqtasud berpada-pada dalam beribadah? Tidak. Malah mereka berlumba-lumba ya, dalam uh, beramal ibadah. Berlumba-lumba maksudnya apa tuan-tuan? Sabiqun bil khairat. Apa berarti ya? berlumba-lumba bukan sekarang melaksanakan yang wajib. Bahkan, uh, berlumba-lumba dalam menambahkan ibadah-ibadah uh, uh, sunat. Yeah? Dan kita kata, yeah, tak dinafikan bahawa itu yang afdal. Yeah? Ketika mana ibadah-ibadah sunat, antaranya apa? Apa antara tugas atau peranan ibadah-ibadah sunat untuk menampung kekurangan-kekurangan yeah, dalam perkara-perkara yang fardu? Betul atau tidak, tuan-tuan? Yeah? Sebab itu, Jawapan yang diberikan oleh Rasulullah dia membawa maksud yang yang agak mendalam kerana apabila Nabi kata dia akan berjaya jika dia berkata benar ini yani jika dia benar-benar dapat melaksanakan apa yang dia uh, apa, bersumpah atasnya itu sedangkan itu adalah satu uh, satu satu cabaran satu boleh saya kata satu uh, risiko ya yeah. baik. Seterusnya kita lihat hadis yang ke-13. Tiga bahagian utama Islam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara yang aku bermafhumnya, tiga perkara yang aku bersumpah atasnya, Allah jalla jalaluhu tidak akan menyamakan antara orang yang ada bahagian dalam Islam dengan orang yang tidak ada bahagian dalamnya." Sedangkan bahagian-bahagian Islam itu ada tiga: solat, puasa dan zakat. Allah tidak akan mengangkat seorang hamba itu di dunia, lalu membiarkannya di bawah nangungan yang lain pada hari kiamat. Dan tidaklah seorang itu mencintai sebuah kaum melainkan Allah akan menggolongkannya bersama mereka. Adapun perkara yang keempat seandainya aku bersumpah atasnya, maka aku berharap, aku tidak akan mendapat dosa. Tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia, naikkan dia akan menutup aibnya, pada hari kiamat. Ya, hadis sahih daripada riwayat Imam uh, Ahmad. Kita lihat penjelasan daripada Nabi SAW, bagaimana, uh, tiga, Uh, pokok utama dalam Islam ialah tiga perkara yang dinyatakan iaitu ya, solat, puasa dan zakat, ya. Ada antara soalan yang dibangkitkan tuan-tuan, ya, dalam puasa Ramadan. Sebagian uh, bertanya Kemuskilan orang-orang, Sebagian orang, ya, yang di bulan Ramadan dipuasa, dipuasa Ramadan tetapi dalam masa yang sama, dia tidak solat. Dalam masa yang sama, dia tidak solat fardu. Orang yang puasa Ramadan, tapi dalam masa yang sama, dia tak dia tak puasa fardu. Ya, eh, maafkan, dia tak solat fardu. Sebagai mem mempersoalkan sejauh mana sah atau tidak uh, puasa Ramadan orang itu. Orang yang puasa tapi tak solat, Tuan-tuan, bagaimana keadaan orang yang seperti itu? Ya. Saya mengira bahawa antara jawapan yang dapat diberikan persoalan di sini sebenarnya bukan sejauh mana sah atau tidak puasa Ramadan orang itu. Sebaliknya apa tuan-tuan? Sejauh mana sah atau tidak keislaman orang itu. Ketika mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Dilahkan bagaimana perkara yang membezakan antara kita dengan kaum musyrikin ialah salat. Perkara yang membezakan antara kita dengan kaum musyrikin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah solat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, barang siapa yang tak salat, maka dia telah jatuh kufur. Dia telah jatuh kufur. Tidak lagi para ulama membahaskan tentang apa definisi orang yang tak salat? Ya, ada perbahasan, ada perincian. Bagaimana sebahagian mengatakan, ya ini dia tidak salat uh, sehari semalam, kelima lima solat fardhu itu. Dan ada yang mengatakan, kalau dia meninggalkan dua solat secara berturutan yang boleh dicamkan, seperti mana Zohor dan Nasyr atau Maghrib dan Isyak dua solat berturut. Dan sebahagian mengatakan ya uh, walaupun dimeninggalkan meninggalkan satu solat solat satu solat fardu tanpa keuzuran tanpa keuzuran ikan kerana sakit ya bukan kerana lupa akan dalam keadaan sedar dan sengaja ya maka uh, dia di dia telah terkeluar daripada Islam maka okay, perkara ini kita kena ambil ambil ambil beratlah ya uh, uh, jangan ya uh, dikejar sebahagian dan ditinggalkan sebahagian yang lain. Sebaliknya, kita mengatakan apa yang wajib itu semua perlu di, dilaksanakan. ya uh, Amat malanglah. Ya? Orang yang uh, dia mengejar uh, puasa Ramadhan, dia melaksanakan salat Ramadhan, tapi dicuai dalam salat Fardu. Ya? Uh, demikian barangkali oh, ya? orang yang ya apa? Yang, uh, yang cuai dalam salat, uh, cuai dalam Uh, puasanya tapi mungkin dia solat, solat tarawih di jaga mungkin ya dia macam tu barangkali ya siangnya dia tak puasa tapi solat tarawih dia dia dia laksanakan pula dan seumpamanyalah ya kita kata ya keadaan orang-orang yang seperti ini semua dalam keadaan uh, sangat uh, merbahaya baik ikhwah tuan-tuan sangat kita boleh berhenti di situ ada soalan-soalan yang yang dipanjangkan di sini ada yang bertanya di sini. Assalamualaikum. Saya ingin, saya ingin pencerahan. Boleh atau tidak kita melihat mushaf ketika salat sunat seperti tarawih dan tahajud? Ya? Sunnahnya seorang itu di salat dengan hafalan. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah salat dengan hafalan. Bagaimana kalau seorang itu ingin salat dengan melihat mushaf? Saya melihat fatwa uh, ulama' memberikan uh, keluasan dalam hal ini, ya. Yeah. Uh, dibolehkan, sekalipun kita kata afdalnya kalau dia baca mengikut hafalannya. Tapi kalau andainya dia ingin, ya, yeah, uh, salat dengan membaca melihat mushaf, ya, yeah, ada uh, keluasan uh, dalam hal tersebut, ya. Yeah. Alhamdulillah, cumanya, ya. Yeah, Uh, dikatakan sedaya upaya dikurangkan pergerakan-pergerakan yang tidak berkaitan dengan salat itu ada yang bertanya apabila tiba bulan Ramadan ada non-Muslim juga mahu turut sama ikut berpuasa apakah pendirian kita sebagai Muslim dalam hal ini menggalakkan atau menghalang saya melihat bahawa uh, terserah kepada dia kita, kita tidak ada kuasa untuk nak halang orang ya Uh, melakukan ini dan itu jadi dalam keadaan kita tak mampu nak halang kenapa kita nak halang ya yeah? yeah, kenapa kita nak uh, kita uh, dia nak puasa terpulanglah pada dia itu urusan dia dalam dalam keadaan kita uh, memahami ya yeah? dan boleh kita uh, saya kira bahawa eh, itu satu yang baik malah saya kira itu adalah satu yang baik seperti mana manakala seorang Uh, yang yang bukan Islam yang mahu menutup aurat yeah? kita mau uh, galakkan atau kita nak halang. saya kira kita semua akan setuju bahkan kita kata eh, galakkanlah supaya dia menutup aurat yeah? sekalipun kita uh, memahami bahawa dia tidak akan uh, mendapat sebarang pahala dalam keadaan dia tidak uh, mengucapkan dua kalimah syahadah Walau bagaimanapun ini insyaAllah antara kaedah-kaedah uh, atau cara-cara mendekatkan dia kepada Islam ya agar dia melihat kebaikan kebaikan agama Islam itu. Ya. Demikian baru, saya kira baru-baru ada timbul ya, uh, polemik tentang orang ke Islam mengucapkan alhamdulillah ya, masya Allah ya. Uh, ada yang ada yang mengatakan ya, ada yang pertikaikan uh, dan saya tertarik dengan ada jawapannya. Ada yang memberi mengatakan perkara itu ada ada keluasan tak ada masalah. Selama mana tidak diucapkan dalam konteks uh, mempermainkan agama Islam itu, ya. Dan saya setujulah dengan jawapan tersebut. Ya, seorang bukan Islam dia ucap Alhamdulillah, masya Allah, ya. Saya kira bahawa itu memang t -t tak ada keluasan, eh, tak ada, tidak ada halangan. Ya? Dan untuk makluman, memang sekian lama orang masyarakat kaum musyrikin Arab Jahiliyah dahulu, mereka bersumpah dengan nama Allah, Wallahi. Ya, kalau mereka musyrik, tapi mereka bersumpah dengan nama Allah. Ya, walahi, walaupun dalam masa yang sama mereka bersumpah dengan tuh sembah yang lain. Ya, tapi nak kata bahawa ini bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang baharu Ya, baik. Bagaimana kalau bulan Ramadan saya milih untuk solat tarawih di masjid salafi atau wala walaupun jauh? Saya saya kira bahawa itu itu bagus. Ya, selama mana kita tidak, ya berlebih-lebihan ya dalam ruang yang kita mampu ya sebatas kemampuan kita tidak sampai menimbulkan kesusahan yang berlebih-lebihan tadi nafikan bahawa solat di tempat yang sunnah uh, lebih baik ya daripada solat di tempat yang dipenuhi dengan hal uh, bidah siapa lagi akan yang akan meramaikan tempat sunnah kalau bukan orang sunnah ya jadi kita ramaikan tempat-tempat yang yang uh, melaksanakan ibadah solat tarawih sesuai dengan sunnah dan insyaallah di situ ada uh, kebaikan dan dan rahmat. Ada yang bertanya, apa hukum seorang isteri menjalankan sedekah dengan harta hartanya sendiri tanpa meminta izin suami? Syarat dasarnya uh, diharuskan, dibolehkan kerana itu harta dia, ya. Yeah? Walaupun dalam masa yang sama tak dinafikan bahawa ya, yeah? andainya dia uh, uh, apa? Mengambil pandangan suami, ya, itu lebih baik dan lebih uh, lebih harmoni supaya jangan timbul salah faham dan sebagainya, ya. Dia khawatir barangkali, ya, uh, suami ada hal-hal yang yang yang mungkin isteri tak tahu dan sebagainya, yang yang mungkin suami uh, perlukan bantuan uh, harta si isteri, ya, dan uh, siapa yang lebih patut untuk membantu kalau bukan si isteri itu sendiri. Oleh bagaimanapun kalau dia sedekah dengan hartanya sendiri memang sedekah itu sah ya tidak ada uh, masalah sama sekali. Wait uh, ada ada yang bertanya dia, dia bertanya lagi tentang suami suami dan ayah yang suka memalukan isteri dan malukan anak, merendahkan anak di hadapan uh, ahli keluarga dia, ya, keluarga si suami. Dia, kemudian dia bertanya adakah dalam keadaan ini isteri itu dianggap dilaknat ya, kerana suami dia memalukannya dan adakah si anak itu dianggap uh, ya, adakah si ayah menunaikan hak si anak uh, kita dinafikan bahawa ini semua perbuatan yang tidak wajar daripada si suami dan si ayah itu yang uh, memalukan si isteri dan merendahkan uh, si anak di hadapan khalayak. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar, yang perlu dielakkan. Malah satu bentuk penganiaan lah kita kata. Ya. Satu bentuk penganiayaan dan uh, kezaliman. Yang mana si, si suami dan si ayah itu akan dipersoalkan. Di hari akhirat kelak justru dia perlu uh, berhenti dan bertawabat uh, daripadanya. Dia bertanya di sini tentang uh, ibadah haji, saya mohon haji bersama kawan saya dan suaminya untuk pergi haji tahun ini, cuma kawan saya dapat tawaran lain. Jadi dia keluar uh, dengan kumpulan yang lain, tinggal saya bersendirian, uh, tiada mahram atau tumpang mahram. Macam mana dengan setelah saya untuk bermusafik untuk ibadah haji? Ya, Uh, ada digunakan istilah tumpang mahram, tuan-tuan. Saya kira ini adalah satu kekeliruan. Seorang perempuan, dia dia bermusafir dengan kawan perempuannya, yang mana kawan perempuan itu ada mahram. Sama ada suaminya atau ayahnya. Dan ini diistilahkan di, di sebagai tumpang mahram. Realitinya ini bukan... Tidak ada istilah tumpang mahram, ya. Yeah? Kerana yang pastinya si, si, si lelaki itu bukan mahram dia, ya. Yeah? Dia lah mahram bagi kawannya Tapi adakah lelaki itu mahram bagi dia ya? Suami orang Adakah itu mahram bagi bagi seorang perempuan itu Kita kata bukan mahram dia Jadi mana datang istilah Tumpang mahram ni ya? Mana boleh tumpang-tumpang Tumpang macam mana ini? ni ya? Ke, Satu kekeliruan ya? Sedangkan dalam dalam apa? Secara hukumnya seorang perempuan itu Kalau dia bermusafir Diwajibkan dia ditemani uh, Mahramnya Ya, seperti mana dalam hadis yang sahih, la tusafiru imra'atun illa uh, min ghairi dhimahram. Jadi, ya, tidak boleh seorang perempuan itu bermusafir uh, melainkan dengan uh, mahram, ya. Uh, apatah lagi dalam pelaksanaan ibadah haji, ya. Uh, perlu ada mahram, ya. Uh, seperti mana dalam contoh, ya, seorang lelaki sahabat Nabi mengadu kepada Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah disenaraikan" Untuk keluar berjihad, sedangkan isteri aku dia uh, dia, dia dia apa dia uh, dia pergi dalam rombongan haji. Ya? Khususannya Rasulullah mengarahkan supaya dia turut serta bersama dengan istrinya. Ya? Dalam kalangan dia telah disenaraikan dalam jihad untuk nak keluar berperang, tapi Rasulullah kecualikan dia daripada perang untuk dia menemani uh, istrinya uh, melaksanakan ibadah haji. Ya? Maka ini semua menunjukkan bahawa Ya, mahram itu menjadi syarat uh, wajib ya, bagi seorang perempuan uh, nak bermusafir secara amnya atau bermusafir untuk ibadah haji secara khasnya perlu ada mahram bagaimana kalau tak ada mahram kita kata dalam kanan tak ada mahram Alhamdulillah wajipan haji itu belum lagi belum lagi tertegak atas perempuan itu karena nanti tak ada mahram Cuma nak buat haji ya. maka kita kata sehingga ada mahram waktu itulah baru uh, dia melaksanakan ibadah haji ya ada yang bertanya di sini ada larangan Nabi SAW meninggikan suara mengganggu orang solat di masjid jadi bagaimana kalau ada kuliah agama selepas solat? adakah kuliah agama dikira mengganggu orang solat? soalan yang menarik soalan yang bagus dia bertanya tentang dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi SAW menegah ya seseorang itu meninggikan suaranya ya dalam solat so waktu di masjid kerana itu boleh mengganggu uh, orang lain bagaimana dengan kuliah bagaimana dengan apa nama uh, kuliah agama ya yeah. dan apakah ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya ada ya yeah. uh, telah sabiq dalam hadis sahih bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas selesai solat fardu pernah ada ketika Nabi uh, menyampaikan tazkirah ya yeah. Nabi sampaikan tazkirah, ya, kata-kata nasihat, ya, selepas selesai salat, fardu berjemaah di masjid. Bagaimana dengan, uh, demikian juga kita memahami, pada zaman Rasulullah SAW, ada dalam kalangan sahabat, jemaah yang salat di belakang Nabi, yang masbuk, ya, memang ada, ya, yang orang yang datang lambat, ya, dia terlepas, ya, satu rakaat, ya atau lebih dan sebagainya. Dan maka kita kita boleh memahami bahawa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tazkirah selepas salat fardhu besar kemungkinan ada dalam kalangan jemaah yang masbuq dan itu semua tidak menghalang baginda daripada menyampaikan tazkirahnya ya. Dan kita kata ini semua dijelaskan dalam kaedah yang disebut oleh para ulama jika berlaku pertembungan antara maslahat am dengan maslahat khas maslahat am ni maslahat yang melibatkan kaum muslimin uh, secara umumnya maslahat khas ialah apa yang melibatkan maslahat orang perseorangan maka dalam keadaan kedua-dua maslahat ini bertembung hendaklah didahulukan maslahat am ya maslahat orang ramai yang mana kalau kita lihat dalam penyampaian kuliah agama, ini masalahat arm atau khas? Masalahat arm. Ya? Kerana yang mendapat manfaat, ramai orang. Berbanding dengan orang yang terganggu dengan salat, dia orang, orang orang ramai ke orang perseorangan? Orang perseorangan. Orang yang masbuk, itu sajalah yang terganggu. Sedangkan yang lain sedang ya, mendengar kuliah agama yang disampaikan. Justru kita kata tidak ada masalah. ya Untuk diadakan uh, kuliah agama selepas salat fardu, Sekalipun dalam keadaan mungkin akan ada ya, orang perseorangan yang masbuk atau orang perseorangan yang sedang sholat sunat, kita kata itu tidak ada masalah. Ya, cuma dalam masa yang sama, ya, uh, kita kita ingatkan supaya jangan kita kata apa, uh, kalau nak disebut kalau nak disebut gangguan lah. Ya, uh, uh, kuliah agama tu mengganggu. Kita tak nafikan bahawa sedaya upaya dielakkan. Di, di seperti mana menggunakan speaker luar. Ya? Yang bu, memang boleh mengganggu orang-orang di luar masjid. Ya? Demikian kalau dapat dihadkan speaker-speaker dalam masjid itu. Maka tak perlu ya, dibuka semua speaker. Kalau dapat dibataskan. kalau Seperti yang kalau kita lihat di, di Masjid Haram, di Masjid Nabi. Kan ada kuliah-kuliah. Tapi... Uh, apa, suaranya tak sampai satu masjid semua, betul-betul? sebabnya ini dihadkan kepada orang yang yang sedang hadir mendengar saja ya? andainya dapat dilakukan sedemikian, itu itu yang terbaik ya? walaupun apapun kalau dihadkan kepada ya, speaker dalam masjid sahaja ya? maka itu satu yang bagus manakala mereka orang yang nak solat surat dan sebagainya mungkin dia boleh pilih ya? uh, di, di di kawasan luar dewan salat dan sebagainya Uh, itu satu jalan lah untuk supaya elak daripada uh, mendapat gangguan. Ada yang bertanya, kalau seorang tu tidak berjaya, so, kalau seorang tidak bekerja, hanya berniaga kecil-kecilan, tidak cukup untuk bayar hutang, adakah wajib dia membayar zakat bulan puasa? Uh, mungkin uh, soalannya kurang jelas, apa yang dimaksudkan dengan zakat bulan puasa? Kalau yang dimaksudkan dengan zakat fitrah, ya yeah. maka zakat fitrah ini dilaksanakan ya yeah, di hujung apa selepas selesai bulan Ramadan uh, akhirnya seorang itu dia lebih tahu tentang diri dia yeah. dan kita ambil maklum bahawa zakat fitrah dia dia apa berapa berapa berapa jumlah berapa nilai zakat fitrah itu kurang lebih mungkin dalam 10 lah seorang betul ya yeah. kurang lebih ya yeah, 10 ringgit untuk uh, satu kepala yeah. Maka kalau dia dapat tunaikan Walaupun dalam keadaan susah Dia tetap membayar zakat fitrah Maka itu ada yang bagus Itu adalah satu yang bagus Tetapi andainya seorang itu memang dalam keadaan susah ya, yeah, uh, Miskin Kata memang susahlah ya. Yeah, maka tak dinafikan bahawa Dia lah orang yang Dia lah orangnya yang masuk dalam kategori Penerima zakat fitrah itu Ya. Yeah. Jadi kemuncaknya akan ada Pembayar zakat fitrah dan ada penerima zakat fitrah betul? Ya. Yeah? Jadi orang yang bayar zakat fitrah dia yang bayar. Manakala orang yang tidak membayar zakat fitrah kerana tak mampu, dialah yang menerima zakat fitrah itu. Ya. Yeah? Uh, Anda yang seorang itu di melihat ya yeah, dirinya sukar untuk nak membayar, maka kita kata ya yeah, kewajipan zakat fitrah itu terangkat pada dia, dan dialah yang yang layak untuk diterima zakat fitrah itu. Ada yang bertanya di sini, saya nak tanya tentang mengutip dana untuk juadah buku puasa seperti yang biasa dibuat di masjid-masjid menjelang -masjid, Ramadan. Adakah ini dibolehkan? Ya Dan termasuk dalam menjamu orang yang berpuasa untuk memberi dana pahala dan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ya, tak dinafikan bahawa ini adalah satu yang baik. Ya. Kalau ya, seorang itu dia berusaha untuk uh, berbelanja bagi menyediakan juadah buka puasa bagi orang yang berpuasa ya. ini adalah memang satu yang digalakkan ya. maka andainya dia adakan program untuk buka puasa dengan dengan apa, uh, dengan dikumpulkan dana untuk disediakan juadah buka puasa kita, kita kata ini adalah satu yang baik satu perkara yang baik dan termasuk dalam erti apa uh, tolong menolong dalam hal kebaikan ya. Adakah membaca Al-Quran tetapi tidak memahaminya dan mengamalkan kesuruhannya dapat syafaat juga daripada dari Al-Quran yang di hari akhirat kelak. kita kata akhirnya so, so, ter, dia kembali kepada sejauh mana orang itu berusaha dan sejauh mana kemampuan seseorang itu andainya dia mampu dia mampu untuk nak memahami al-Quran atau dia memang memahami al-Quran itu tinggal lagi dia tidak menghayatinya maka dia cuai ya dia termasuk dalam kalangan orang yang cuai demikian ya orang yang dia ada kemampuan untuk belajar tapi dia tidak belajar ya kelas-kelas mengaji al-Quran dan sebagainya tadabbur al-Quran dan sebagainya ada tetapi dia tidak berusaha untuk mengikutinya maka kesudahannya dia tidak Uh, mengamalkan isi al-Quran seperti mana sepatutnya maka kita kata jelas dia orang yang cuai. Ini berbeza dengan orang yang memang dia uh, kurang ilmu tetapi dia telah berusaha dengan gigih ya yeah? untuk nak mempelajari isi makna al-Quran di samping uh, berusaha gigih untuk mengamalkan segala apa yang dia telah belajar. Dalam keadaan Allah mengatakan, illa Allah tidak membankan seorang itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Dan kemuncaknya dia telah sampai kepada tahap kemampuan dia. Dalam keadaan memang banyak benda-benda yang dia tak dapat nak menguasainya dan tak dapat nak melaksanakannya. Tetapi andainya itulah tahap kemampuannya, maka kita tak, kita kata tak dinafikan bahawa orang itu insya Allah tergolong dalam kalangan mereka yang akan dapat syafaat daripada Al-Quran itu di hari akhirat kelak ya yeah? maka apa syaratnya apa ialah dia telah berusaha sedaya mampu dan dia telah bersungguh-sungguh ya yeah? kerana kemuncaknya seorang tu hanya akan dapat tahu kemampuan dia setelah dia berusaha betul atau tidak lembut ya yeah? seorang tu dia tak tahu apa kemampuan dia kalau dia belum cuba lagi ya yeah? kalau dia tak belajar lagi al-Quran tahu-tahu dia dah kata ah aku tak mampu Maka kita kata macam mana? Kau tahu kau tak mampu dalam kanan kau belum kau belum lagi berusaha. Ada yang bertanya lagi. Dikatakan apa antara akidah dan manhaj? Secara ringkasnya, akidah melibatkan apa e, kepercayaan dan e, keyakinan seseorang itu yang e, kembali kepada perkara-perkara rahsia. -perkara ya? Bermula dengan percaya kepada Allah. Ya dan segala apa dalam rukun iman enam perkara ya, Itu semua perkara-perkara akidah di samping syurga neraka ya ini semua perkara-perkara akidah adapun manhaj manhaj dia kembali kepada cara kita mempraktikkan agama itu apa metodologi yang digunakan ya apakah kaedah-kaedah yang digunakan adakah kaedah mendahulukan nafs atas atas akal atau akal atas nafas, makini ditentukan oleh manhaj yang dipegang oleh seseorang itu. Maka manhaj dia lebih umum, dia lebih luas. Dia melibatkan, manhaj dia mencakupi hal-hal akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan lain-lain. Sedangkan akidah dia, ya, hanya terhad, terbatas kepada hal-hal kepercayaan uh, secara khusus, ya. Jadi manhaj adalah umum, akidah dia lebih, uh, dia adalah sebahagian, ya, dalam perkara uh, manhaj itu. Yeah? Baik, ikhwah. Tuan-tuan, saya ingat. Uh, sekadar itu. Apa, mungkin saya boleh ambil satu soalan lagi. Kalau orang duduk di negara yang puasanya agak panjang. Macam mana cara nak buka puasa? Soalan yang menarik. Secara dasarnya. Ser ser kita kata tak dinafikan bahawa siang dan malam itu di berubah-ubah betul. Kan ya, tuan Bukan semua, bukan sepanjang tahun 12 jam 12 jam betul. Bahkan dia berubah-ubah, ya, bertambah dan berkurang. Adakalanya siang lebih panjang, adakalanya malam lebih panjang. Jadi, kita kata itu lumrah. Itu ya itu eh, lumrah alam kita kata. Ya. Itu satu. Yang kedua, Bagaimana dengan so, kalau so, kalau sekiranya seorang itu tinggal di tempat yang uh, puasa uh, siang dia lebih panjang daripada malamnya. Kita kata dia kembali kepada uh, hukum asal bahawa seorang itu diwajibkan berpuasa uh, mula puasa daripada terbit fajar Asad dan hanya boleh berbuka apabila matahari terbenam. Yep. Yeah. Uh, itu uh, kaedah dia. Tapi saya kira, Allahuakbar, barangkali yang dimaksudkan kerana oleh yang bertanya di sini. Baik, baik, baik. Afan. Sebelum itu, bagaimana kalau puasa siang itu mungkin sampai 15 jam? Ya? Lebih. Kalau kita di negara kita, kadang-kadang dia, dia tak lari daripada 12, 13 jam macam tu kan? Ya, siang itu, dia ya kurang lebih dalam 12, 13 jam macam tu. Ya? Tapi bagaimana kalau siang itu sampai 15 jam? Ya, Saudi, Saudi 14 jam ya bagaimana kalau lebih daripada tu 15 jam dan sebagainya ya. secara dasarnya kalau keadaannya macam tu memang hukumnya macam tu jugalah ya dan kesudahannya seorang itu hanya dia hanya boleh dibenarkan buka apabila matahari dah terbenam selagi mana tidak maka tak boleh berbuka betul atau tidak tuan -tuan? Ya, kalau dia makan sebelum matahari terbenam apa jadi dengan puasa dia terbatal dan dia kena khabar. Itu hukumnya. Tetapi saya kira orang ini bertanya keadaan yang mungkin lebih melampau daripada itu. Siangnya 22 jam. Siangnya 23 jam. Pertamanya kita kata Inna lillahu inna ila raj'ud dan jawapan lebih saya kena rujuk fatwa ulama. ulamak. Okay. Wallahu alam. Baik, sekadar itu saya kira kita akhirnya nak terserah kepada saya. subhanakallahumma أشهد الله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. صلى على نمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.